Vilafant, mou-te! Divendres culturals. Bona alimentació igual a bona salut. Val divendres 10 de setembre a les 8 del vespre a la sala parroquial de Vilafant. Passarem un petit reportatge audiovisual i tothom podrà aportar el seu punt de vista o experiència. La teva opinió personal és important. Organitza l'Associació de Veïns del Casc Antic de Vilafant. Vilafant Mota.